ברוכים הבאים לרדיו מטאל וחיות אחרות. שלום דניס. שלום עוזי. שלום לכולם, זה הגיע היום הזה. הגיע היום שיוצאים את הפודקאסט. עוד שלוש חודש זה יהיה מוכר. לא, לא, אני נשבע שאני אעבוד... אין בעיה, אין בעיה. זה פרק שבע עכשיו. זה פרק שבע של... מטב וחייו, אתה חייבות. כן, כן, תודה שהזכרת. וכן, אנחנו שמחים שאתם מקשיבים לנו. עוד מעט, הפרק הבא יהיה האחרון, פרק סיום השנה, עם כל... כן, כן. פרק ביקורות. אבל אנחנו נדבר על זה קצת יותר מוכר, נעשה כאילו תוכניות אז אה... בואו נעשה את הפינת חדשות, אז כן. אתה... אתה מגניב, אוקיי. כן, אז מה, מה החדשות, מה קורה בעולם אה... המוזיקה שכולם מתים בו עכשיו? איזה... סבבה, אז מה יש לנו בחדשות המוזיקה, מטר בעיקר? הלואוין, הלהקת פאורמטל. כן, פאורמטל. דיברנו עליהם, לא? כן, כן. אה, עם יבגני, נראה לי. אז ששמענו ליבגני. כן, אני אוהב את... ודווקא אתה ספציפית את ההרכב הזה, אני לא יודע שזה קיסקי, והיה עם קיסקי וקאי גם כן, שהוא גיטריסט. מי שר ב... בשיר הזה, I want to out. קיסקי. כן? כן. ובקאי יש לו קול יותר נמוך. כן, יש לו קול. זה גם מראה. קאי זה גם מראה. היה להם כל מיני, נראה לי, זמרים אחרי זה. או שזמר אחד, יש את אנדי לפי דעתי. אני לא בטוח, אני לא סוגר בהיסטוריה שלהם, אבל אני יודע שהם סוג של רבו עם קאי. קאי לא סתם עזב את כי הלואין זה כאילו להקה שלו. הוא היה שר לפני קיסקי, היה אלבום בשם וולס אוף ג'רי, כנראה לי. כן, כן. ואז הוא שר את זה? זה כאילו כזה סוג של אלבום ראשון של ספידמטרל. ואני לא כל כך התקברתי. אבל שתי אלבומים מהקיפר הם ממש טובים. כן, קיפר הוא בסבל. שתיהם אלבומים ממש ממש טובים. מגניב, אז הם אומרים שהם מתאחדים, לא יודע לא נראה לי, זה טור, זה טור. יכול להיות, הכל יכול להיות. זהו, חוץ מזה יש... הולך להיות, uh, לצאת בשנה הבאה, אלבום חדש לקריאייטור. כן, ש... שמעת את הזה? אה, יצא הזה. איזה שיר. כן, כן. האלבום יהיה, קוראים לו God of Violence. <ווא> איזה שם אתה יש, כאילו, כן, איזה, כן, את... כזה, כאילו, כזה... לא, אה, האמת, כן ראיתי את הקליפ, את השיר הזה. הוא טוב. דיברו על זה שם, יש, יש קבוצה כזאת שקוראים לה Dye for Matter או משהו, יש איזה קבוצה בפייסבוק. כאילו. <אז ראית> כן, אז הם דיברו על זה ש... סתם שאלו מה אנשים חושבים, ואז באמת, כאילו חלק מהאנשים חושבים שזה כזה, אוקיי, זה אותו דבר, אין מה לחדש, שזה גם אני חושב, שאין כל כך, כל כך מה אחרי, לחדש, כי קרי, זה... Yeah. אבל טובים, כן, כן, טובים. זהו, והיו את האלה שאמרו... דווקא הוא... בהלקה, מהכל הצוייך שלהם, הם, הם משהו, הכי אינטליגטיים. <laughs> כן, אלה, כן <laughs> האמת, <laughs> אני <laughs> גם חושב, כזה, חוץ מ... מ, <laughs> מ ויש מגדף, אבל מגדף. לא, מגדף אבל זה פוליטי, יותר, וקרייתו זה כזה, אתה כאילו קרייתו הם נשארו הכי קרייתו כאילו נשארו הכי דומה למה שמסופר, למרות שזה יותר מלודי. אבל תראה, תראה, אנדורמה, אני יודע שאתה אוהב את האלדורמה. אני יודע שזה זמר של לקליפ, לפי מוסר, שזה גם כן. שהוא בקליפ הזה. נראה לי, אנד משהו, אנדורמה. נראה לי זה משהו, אנדורמה. זה שיר מגניב, זה שיר מגניב. אני חייב להגיד שכשאתה אומר, כשאומרים שאין מה לחדש בטרש, יצא לך וקטור שנה, תראה מה הם עשו. נכון, כי האלבום הזה, האלבום הזה נשמע, זה גם מה שהם הגיבו שם בפייסבוק, בשירשור, אז מישהו שם, פקיד זה אלבום שלישי שלהם. זהו, אבל אז מי שהגיב לו אמר, נכון, אתה צודק, אבל זה כבר פרוג כזה, זה כאילו טראש פרוגרסיבי או משהו, או טראש טכני. בסדר, זה שהם עשו גם טכני, לא, אבל אני לא, אולי הם לא יכולים, כאילו מי שנולד, היום הילדים האלה הילדים האלה החבר'ה שם מנגן משהו מטורף וטכני. כי הם לא כאלה חנונים של זה, הם אנשים מחברי כאלה. נראה לי ההבדל, למרות שאי אפשר להסביר איך היום מנגנים כל כך טכני, אין לי מושג, אבל נראה לי שנגיד שהתחילו הלהקה, אני יודע לפחות על קריאטור וגם מטאליקה. די ותחיל ביטלק. איתם. ביטלק. לא, כשכולם התחילו, אז הם היו מנגנים כזה סתם במח... באיזה במח... מחסן. ב... כאילו, המטרה שלהם הייתה מהר. כן, הם התחילו. כן, כן, מהר וחזק. כן, גם מלאפט ה... רוזה, הזמר של קריאטור, כאילו שהלהקה שלו, אז הוא היה אומר, כשהתחלנו לנגן בתיכון או משהו, הוא היה אומר, לא, לא, לא, כאילו לא ידענו מה אנחנו עושים. סתם אמרנו, אנחנו רוצים לנגן הכי, הכי כבד מהר, ואז עם הזמן כזה הם נהיו יותר טובים. אותו. והיום הילדים האלה, לא, אני לא יודע בנקמה הוקטור, לא, הם בטח כאילו מבוגרים. עדיין יכול... יש לך את רינגוף סאטון, שנראה כן, לי הם בני כן. 26 או 27, כן, או משהו כן, כזה. אה, אל תשכח יכול... שאין להם צבא, אז שלוש שנים היה להם כאילו... כן, הם את, הם, את, זה, זה כאילו הם, הם, הם למדו מגיל 10 או משהו על הגיטרה, עם מורה פרטי. א, ו... אתה יודע, אני, אני, לא, אני לא בטוח שזה עם מורה פרטי, יש מצב שזה פשוט אנשים מיוטיוב, ש... מיוטיוב, כן, כאלה ש... גאונים. ש... כן, כאילו עכשיו, ש... כל ש... עוד... תמרות אתה יכול ללמוד מיוטיוב, אתה יכול הם התחילו בשנות האלפיים, סבבה? או כן. כבר בשנות, ה כאילו, אחרי כמה שנים, היה יוטיוב, היה סרטונים, היה וידאו, היה כבר אפשר להשיג פער. זהו, כן, מגיל צעיר. אלה, כזה... לא, אלה הם התחילו בשנות השמונים. לא היה להם כלום, כל הם, הם רק ראו להם... אולי בטלוויזיה. היה או להם או... כל הקסט, קלט, כן, אה, כן, קסט זה. שהם נתנו אחד לשני. אז כן, היה להם הגבלה, אבל... אה... אל תשכח שבלעדיה, בלי החבר'ה שמנהלים מהר, לא היה גם את כל הוקטור וכל זה, זה, זה, מישהו צריך לעשות את זה. כן, כן, לא, אבל כן היו, גם, איך קוראים לזה כזאת? ה יש את האלבום הזה, The Key, עם האלבום עם החללית הזאת, נוקטורנוס, נוקטורנוס. אה, נוקטורנוס, כן, אבל זה סנטי שיר. זהו, לא, כאילו, יש להקות שהם עשו דברים טכניים כבר מזמן. תראה, <תראה> היה את מויבות, <תראה> כן, בסדר, מויבות כבר בשנות, בסוף שנות ה-80, היה <תראה> להם כבר <תראה> את <תראה> אלבום פרוגרסיבי ממש ממש טוב. וגם <תראה> <Ah, ואתה יודע <תראה> את האלבום הזה, אובסקורה, של גוגראץ? כן. הוא יצא? 98'. אה, זה לא כזה מוכר. לא, לא, לא, אני אבדוק עכשיו. תבדוק. אני אגיד לך, אני אגיד לך. לא, לא, אז... עושה כאילו אתה ישר... לא, לא, אז אני אגיד לך מתי זה יצא. 98. וואי, אז לא ידעתי שזה כזה... זה נשמע, מה זה ישן? זה נשמע קלאסי. כן, זה כאילו הקלאסי. קודם כל, קודם כל, תקשיב, האלבום הזה נשמע טוב. יש שם כמה דברים שהם באמת... איך עוד דיברת? אמרת שאין שום דבר שאפשר לעשות חדש, בסדר? לא, אני חושב ש... על כל הקלאסי. מי שרוצה יותר... <גר> לעשות כזה trash טהור, אז <אנ> אין כזה... בוא ש... רק, <אנ> אם אתה עושה שילוב, זה מעולה. בוא נודה <קר> לזה, <קר> בוא נודה <נוגע קר> ונגיד שגם בשנות ה-60, השיש... לא <קר> בשנות ה-60, בשנות ה-80, trash metal... תיקח אפילו את ארבע הגדולים, שהם ארבע כביכול, למה קוראים לזה ארבע גדולים? כי הם מכו אחר וזה לא באמת שהם אנטרס, נכון, לא קשור לשם. הם... די שונים וחד מהשונים, נכון? כן, כן. אבל אם תיקח את הלהקות מסביב, הן נשמעות די אותו דבר. כן. נכון? כאילו אתה נשמע טראש, את האלבום הזה, אוקיי, כל האלבום, עשר שעים הם מנהגים, כל הלהקות הקטנות האלה אבל אם הם מתחילים לקחת את זה ולעבור את זה לקטעים פרוגרסיביים, כמו כל מיני קורנר וכל מיני להקות שהם... וגם וייבת, שהם מתחילים לעשות דברים אחרים, וייבת בכלל הלכו לפוגס, והם התחילו לגדל מוזיקה פוגסיבית. שמעתי את בו... זה קצת, אני רק קצת שמעתי, אה... אבל אני יודע שזה טכני, כאילו זה, זה מסובך, מוזר, זה נזר, זה, ו... זה, זה, זה מוזר, כן. מעט מאוד אה... להקות נגנו בסגנון כזה, כאילו זה משהו מיוחד. כאילו... כן, אז אז, אז, אז, בו... אז כן, יש חידוש, בו... אבל בכל מקרה, בנגיע לאלבום קריאט, שקריאטו... אני כן אשמח לשמוע את זה, כי זה... כן, גם אני. אלבום הקודם, אני נראה לי... אה, אלבום הקודם ממש ממש רפוטו. הוא היה גם כזה מאוד מלודי, והם עדיין עושים מוזיקה, הם עושים דברים טובים. יש המון להקות שהיום אתה כבר... כן, מה, אתה לא רוצה לשמוע אותה? כי זה מעדיף... אבל קריאטור, הם עדיין ככה ממשיכים באותו סער. אתה יודע, אני חושב שמה שאתה כאילו, מה שאתה רוצה להגיד, נראה לי, תקן אותי, הם פשוט עושים. דיסקים איכותיים, נכון? כן, כן. הם עושים דיסקים איכותיים. כן. יחסית לכל השאר, הלהקות הגדולות, שבוא נגיד שמגדף, הם ניסו לעשות דיסק איכותי, אבל היה פשוט לא... או שחיכינו לי יותר אני לא יודע, אני מאוד אוהב את... כן, יותר כל הדיסקים שלהם, בעיקר האחרון, אני יודע שממש, מה שאמרת, פייצופ. פנטומנטיקה. זה שיש שם איזה כזה תמונה של... כן, זה הייצור. משהו מגניב. זה משהו נראה כמו מדע בדיונים עטיפה. כן, כן, כן, הראש, נכון, ראש עם משהו, כאילו פנים. תמיד יש להם גם כזה דמות של איזה יצור, איזה בן אדם כזה שעושים לו ניתוחים בראש או משהו, כל אלבום יש כזה, לא כולם, אבל... כאילו, הם... האלבום הזה ספציפי, אני יודע שהם ממש אנשים אהבו, ו... זה היה נחמד, שמעתי את זה. קיצור, אנחנו ממליצים, כאילו, אני... אני שמעתי את האנדרמה. ושמעתי את הדיסק ה-Pleasure to Kill נראה לי, נכון? הדיסק הקלאסי, וזה ממש טוב. אה, היה לזה דיר חדש, נראה לי היה לזה עכשיו 30 שנה? 30 כן, זה ממש 38 אתה יודע, יחסית לכל השאר, אני ממש אוהב, לא יודע, המלאקה אינטליגנטית, כאילו כיף לקרוא את הלילה, כיף לקרוא את הסאר, וגם הקול שלו טוב, הוא זמן ממש... אני זוכר שזה מתחיל, שהתחלתי נראה לי לשמוע... לא, קריאייטור. אתה זוכר שהרמה שהייתה, היה לך קבוצה של איזה דקות של קרפייזור טוקיו? כן, יש לי את זה נראה לי. איפה זה? אבל לא, לא, אבל פשוט נזכרתי שמה היה מגניב? כשהתחלתי לשמוע את אז לא התחלתי לשמוע את זה. קודם קראתי את המילים ונכנסתי כזה לאיזה שיר מה... יש את השיר הזה, No Reason to be�, בקיצור, האלבום Extreme Eccremers. אז קראתי, אמרתי, מה זה ה... איכשהו הגעתי, נראה לי, זה היה במטאל הארכיב? אה, לא. את דארטל הארכיב? לא, לא. כן, מטאל הארכיב זה הישר או משהו, איכשהו היה. ואז הסתכלתי על הליריקה, אמרתי, וואו מונה, זה רציני. כזה, פתאום אתה כזה, וואי, והייתי, וגם היום אולי לא הייתי מתלהב כזה, אבל אז נגיד הייתי בן, לא יודע, 18 משהו? 20, 18, לא זוכר. טוב, זה היה לפני... אז, אז... כן, אל תגלה את הגיל שלה. זה חמש שנים. אז הייתי את הליקה, ואמרתי, וואי, אני חייב לבדוק מה זה. ואז מה זה התלהבתי, כן. זה ככה, יש כאלה דברים שלפעמים משהו נראה לי גורם לך, לשמוע איזה להקה, ואז בגלל זה אתה ממש... כמו עטיפה, כמו עטיפה. כן, כזה שלאו דווקא, לא בטוח, אולי זה לא, גם אם זה לא הלהקה הכי טובה בעולם. אובייקטיבית, אבל בגלל שהיה לך איזה משהו כזה, סיפור כזה. כן, אתה יודע, אני זוכר שגם אז, אני חושב שאני שמעתי קודם את אנדרואמה, ואז אני השמעתי לך את זה נכון, אנדרואמה? אה, יכול להיות, כן. אני זוכר שעשית לי, יש דיסק שכתוב, יש לי איזה דיסק שכתוב עליו, נראה כן. יכול להיות שיש גם... צ'יפלו גודן היה שם, זה, זה, אני חושב שהפרק הזה נקרא נוסטלגיה. כי זה דיסק שכשהוא זה היה עוד צעיר, הוא לא שמה גראווינג. אז אני עשיתי לא... לא היה כזה. השיר האחרון הכי כבד, זה היה של צ'יטון אוף בוטום, נראה לי, מהאלבום אדבריד. כאילו היה שם גראווינג. אנחנו, וגם, דרך אגב, אנחנו נדבר על זה, נעשה קישור אחר כך לאלבום של צ'יטון אוף בוטום ואדבריד, וככה... מתי נעשה? לא, אחרי החדשות נסביר מה אנחנו רוצים לעשות בעתיד. כאילו זכרת את האתר, להייטבריד מחדש? חדבריד, כן. רק לי זה אתה אומר מחדש? צ'ינדרו מוטוב, תגיד לי, מתי פעם אחרונה שמעת את האתר? אני לא שומע את זה. אה, אוקיי, לא, לפני... לא, שמעתי אבל... את ההייטבריד לא, אני שומע... לא, לא את ההייטבריד, בכלל את צ'ינדרו כאילו, לא, אחר כך החדשים לא שומע. זה נורא. זה מה זה גרוע. חדבריד נחמד. זה אני ממש אהבתי. לפני, מדי פעם כזה, אחרי כמה שנים שלא שמעתי, שמתי את זה ואמרתי, מגניב. אתה יודע, זה אחד הלקות האלה שכאילו הם מכניסים אותך למטר ואז אתה שוכח אותה. זה כמו אינפלאמס, אבל אינפלאמס אתה שוכח ממשהו אחר. עדיין האלבור הזה... כי יש לך רק את זה, אז אין לך הרבה מה... כן, האלבור הזה בעניין מונד צ'אלד, קוראים לזה משהו כזה, טוב, בואו נבוא לך לשמוע, ממש נוסטלגיה. לא, שתינו פה, אנחנו נעלה פה תמונות, ואתם תבינו למה אנחנו מדברים פה, זה כמו על כוס למנצ'לו. אז כן, יש את ה... מה זה? בצ'רובקה לימור? כן, בחיירובקה לימור. כן, אנחנו שותים, אנחנו כל הזמן... בקיצור, אוקיי. נוסטלגיה, אני אומר לך, פרק נוסטלגיה, כן. זה, סתם, יש עוד כמה חדשות, זה עכשיו משהו עצוב. סתם, אף אחד לא מת, אז... אבל... ליאונרד כהן מת נכון, אבל הוא היה... מבוגר. אבל הרבה... הנה, זה לא היה רשום לי, ועכשיו זה... אני חייב להגיד שעכשיו הצטרפתי באוטו את Song of ליאונרד כהן, שזה האלבום הראשון, שזה יצא ב... אני לא זוכר, 70 נראה לי. מה, זה אלף שנה? לא, כי... שנת שבעים. לא, אני אגיד לך... אה, <laughs> אה, אה, כאילו, למה, למה זה... כי יחסית לכל ה... כאילו, לבוב דילן וכל אלה... אוקיי. Okay. אז הוא היה כבר בין איזה שלושים אז. אה, זה היה יותר מבוגר. ב-67, סליחה. Song of Lainard זה ב-67. והוא היה יותר מבוגר דילן, כאילו, אתה כאילו, יודע, כאילו, זה הדור, הקול של הדור, כביכול. כאילו, כל אלה, כל החבר'ה, הם היו צעירים. <laughs> הם היו צעירים, והוא היה כבר יחסית מבוגר. אבל לא תקראו את האלבום הזה, זה אלבום ממש כמו. Song of לנארד גויין? זה הראשון. זה הראשון, כפי שהוא. 67. במלחמת ששת הימים. כן, לא יודע, לא מכיר. מה זה בארץ? סתם. הבחנת אותי. הוא יסתכל עליהם כזה. מה אתה יהודי? מה אתה גוי? אוקיי, בואו נעבור חדשות, כי אנחנו פה... מה? בואו נעבור כאילו לחדשות הבאות. זה אמר של I hate God. יש סרט שראינו על זה, אני ראיתי. אתה גם הבטחת לעשות איזשהו... אני אעשה סיקור על ה... מה זה, שים לינק? שים כמה תמונות וזהו. זה סרט על הסצנה בניו אורלינס של כל גם נראה לי פנתרה, כל החבר'ה האלה. זה איפה שהנהר... שהיה סופה, שעשה את כל ה... כן, כן, הביצה הזאת, היא חלק ביצה גם. איפה ש... נו, איך קוראים לזה? הסדרה הזאת, איך קוראים לזה? בלאד? זה עם העלפדים. בלאד, טרו בלאד. נכון? זה שם? יש מצב. יש בהתחלה, יש שם תנינים וזה. זה אותו סיגנון, כן. קוקלוס קלאד, קוקלוסים תלויים על העצים. קיקן זה הכל שם, שזה כזה מקום מרוס. Tractor. שכל פעם הוא נבנה מחדש, והרסו אותו, היו כל פעם סופר שם. במקום שמח לחיות. כן, ואנשים, וגדלו שם נראה לי פילה צלמו, ולפחות הם נקנו שם, ואז הם היו חברים של ה-I hate God הלהקה הזאת, והם הלכו ביחד למסיבות כזה, היו חברים טובים. והבחור הזה, ראיתי ריאיון איתו בסרט, שם מייק, קוראים לו מייק וויליאמס נראה לי, כן? ויש לו, ראו גם ברעיון שהוא בן אדם כזה סרוץ, זאת אומרת זה מקום כזה שהוא היה מספר שהוא, נגיד בתור ילד, אז הוא היה מסתובב שם לבד, ויש שם כזה הכל הרוס, סמים וזה. והוא כזה בן אדם שהוא, אתה רואה עליו שהוא... כאמור. כן. אז עכשיו יש לו בעיה, הוא צריך השתלת כבד, כי הוא כנראה... יש היו כמה חברי כמה חברי הרס לעצמו, והוא כבר מנסה... אה, אז היה שם, הוא ביקשה... באינטרנט שיתרמו כסף, כי כבר הרבה זמן הם מנסים לעזור לו. אבל הוא בחור כזה חמוד, הוא לא עוד... כאילו יש שם בעיית, אבל הוא נראה כזה נחמד, הוא לא איזה... הוא לא ממש אתה איזה מישהו ענקי קרקועים, קרקועים כזה. נו, איך קוראים לו? הגיטריה של אוזי אוזבורנו, הקודם, זק ויילד כזה. רגע, זק ויילד לא היה גם שם אז? הוא לא שם אז? לא יודע. הוא בסדר, הוא חי טוב, הוא לא נראה אין עוד כאלה בעיות. כן, זה כול נראה, אבל הוא... ואוקיי, יש לנו עוד חדשות. חדשות של רפסודים, הם עושים... הם היו אמורים לעבור לארץ. כן, כן, זה היה... אבל עכשיו אולי הם יגיעו, כי הם עושים טור. זה מה שאמרתי, אז יש מצב שהם... קבעו אז, אז יש מצב שהם... הציפו אותי אופי צ'אטלט. <אנט> כן, אז הם הולכים לנגן את האלבום שלהם, הקלאסי סינגרם. שזה <אנט> היה אלבום הראשון של <שבטל> בטר <אנט> ששמעתי, ואז כאילו כן. אני הצלחתי אותך, כאילו איזה חודש נשמע את זה, ואז... כאילו, כל פעם כזה אמרת לי, ואני כזה אמרתי, כן, נשמע, נשמע, ולא אשמע. כמו <אנט> <אנט> שהיה עכשיו, ואז בסוף... ואז בסוף נהיה... וכזה, ואז אני אפילו לא זוכר... כאילו אני חשבתי. אז הם הולכים לנגן את <אנט> זה <אנט> בטור <אנט> הזה, <אנט> שהם <אנט> עושים, <אנט> שזה... טור של 20 שנה מהאלבום הראשון שהם עשו, וגם הם עושים אותו בגלל שהזמר פביו, הוא עוזב, ואז בעצם הלהקה המקורית כבר לא תהיה, לא יהיה ממנה ממש שום דבר. אז רגע, היה שם איזה סיפור, נכון? לוקה טורילי עזב ורפך את זה לרפסודיו פייר? לא, רפסודיו... לוקה תורי לרפסודיו. כן, והרפסודיו פייר זה הרגילים, ועכשיו פאבי זה... עוזב מהם ומחליף ו... ויהיה לו זמן. זה מה שאפשר להבין. ש... את... <ש> הם שינו את השם בגלל <בשם>, שהיה <בשם בשם> שם משהו עם רפסודי, נכון? שזה איזשהו אתר או תומנה. כן, כן, שזכויות יוצרים, אתאבר על השם. אז זה מאוד מסובך, יש עכשיו הרבה רפסודים, כל מיני גרסאות. אבל הם, דווקא האלבום הקודם של רפסודי הרגילה היה סבבה. Yes, אבל... אלו, אלבם אה... של לוקה, לא... כן, על... כן, ה... יותר מדי איטלקית שם. כן, כן, זה היה... כזה, הוא ממש אוהב אופרה, ואני זוכר קצת, מי זה, שהוא עשה <אז> ממש... קודם ל ש... לוקה, <laughs> מה אתה רוצה? <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז, <laughs> אז, <laughs> אז, אז <laughs> האמת שאין מה הרבה מה להגיד על כי בכל זאת הם כבר לא... הם אני לא מקווה לא ש... ש... קלאס, אבל, אני... אבל... אבל, אבל בלי הזמר, בלי פאביו, מי, אני זה לא... זה הכל שלו, זה הכל שלו. כן, אין מה, אני לא... זה כבר לא מעליב. זה לא מעליב אותי, מילא שבלי לוקאוד יתלהב. השאלה רגע, אתה יודע... פאקינג אני אפל... אתה יודע לאן הוא... כאילו, מה הוא עושה? הוא עוזב את המוזיקה? או שהוא עוזב את רפסודי? מה הוא עושה? זה בארץ. איך היה הוא ימשיך לעשות עוד דברים. יש לו עוד... נראה לי עוד איזה הרכב או משהו. שמעתי איזה אלבום פאוור פרוג כזה. עכשיו זה היה פשוט רפסודי ואז השם שלו. בקיצור, נשמח לראות את רפסודי בארץ. יש מצב שאני אלך אם זה היה בסביבות 100 שקל. זהו. ואני... אוקיי, עכשיו זה חדשות מאוד מאוד חשובות, הולך לצאת אלבום. של להקת המטה לטובה, אחת מהטובות בעולם, בלקפילד. סתם. אז רגע, מה הם עושים? אנחנו דור מזוים, לא? כן, עם אביב גפן וסטיבן ווילסון. שהם... הם כאילו באדם. אני חייב להגיד שאני עומד אביב גפן יותר. לא, אני לא צוחק באמת. אני לא צוחק. אני אוהב אותו, אבל כזה זה משהו... אני שמעתי את העבוב הזה עם הדור מזוים. זהו, שאתה רגיל כזה בישראל, אתה זוכר את זה, אתה זוכר את זה לטובה יחסית, כי זה כשראיתי את הקליפ הזה, אמרתי, וואי, מה זה? <תק> אז לפחות זה לא שיימם אותי, לפחות זה כזה עשה לי שוק. כן, כן, כן. וסטייל ווילסון בדרך כלל אני מדליק אותו, ואז מתעורר בבוקר. כזה, אתה איזה. אז זהו, יוצא להם אלבום בלקפילד, שגם השיר של האלבום. חמש, נכון? כן, בלקפילד V. שאתה אומר שזה חמש, אני לא יודע. אני לא מבין באותי... לא, אני לא יודע, אם יש, היו להם עוד ארבעה בואים, אז זה חמש. לא, זה משהו טוב. לא יודע. אז זהו, אביב גפן, שהוא השיר שם, אז אני כבר לא רוצה לשמוע את זה. וגם... נראה לי באתר מטלסטורם. שזה היה... מוזר שזה... היה שם. כתוב שזה ערן... אירן... כן, זהו, זה גם מוזר, כי זה לא מטלסטורם. אבל היה כתוב שאחד מהחבר'ה באלבום שהוא מנגן, ערן מיטלמן, שאני זכרתי מזה, וזה מישהו... הוא היה בכוכב נולד <אד> מההתחלה של ה... נראה לי זה כבר נגמר, כבר... עכשיו יש את התוכניות האחרות. <אד> הוא... <אד> היה... <אד> כשהיה כוכב נולד, אז הוא היה בן אדם מקלידן, הוא קלידן. אז זהו היה זה שעושה את השירים שהוא כזה שבא בן אדם נגיד לעשות אודישן, uh, ואז הוא אומר, uh, הוא אומר לו מה להגן, והכלידן כזה כן, אני נוגן את זה. מה קשור, מה הוא קשור? עכשיו הוא גם עם סטיבן ווילסון, את מי עוד הם יביאו, לא יודע, שלום, <ערס> ארצי. אני חושב שסיימן <ערס> צריך לעבוד עם פנטומימיים, <ערס> <כמו, ערס> כאילו שהיה משהו שם, שעשו כל מיני פנטומימה וזה, ויש שם... כן, לעבוד <ערס> עם, <ערס> עם, לא יודע. לא יודע, מי... שיקריא משהו מוזר כזה. <ערס> כן, כמו של מטאליקה, גפן, וקרן פלס. זה גם מטאליקה, אנחנו פה כל פעם חוצים ככה קצת למטאליקה. הגענו לחדשות. לא, הגענו, הגענו למטאליקה. הגענו למטאליקה. הודלף, סוג של הודלף להם אלבום, ובזמן שאנחנו מקליטים נראה לי, אני לא זוכר, או אתמול, או היום, יצא אלבום. אבל הם שמו... רגע, אז מה לפני שהוא... הם שמו איזה שיר או שתיים. הם שמו קליפים, הם הבנתי שהם רוצים לעשות... Mוף טו פליין. אני שמעתי... אני אל... יודע את השם, לא שמעתי את זה, אבל אני יכול להגיד את השם, Mוף טו פליין. אני, אל... אה, כאילו, הם עשו ממש כל ש... כל ש... כזה פרויקט של... עשר שירים של פרונג, פרוגרסיב רוק כזה. כן, עם הסיר וסולוי. סטיבן ואבי, עם גפן, שם שם רופרה. כן, אז האלבום, אני חייב להגיד שאני שמעתי, ו... אתה שמעת? אני... אישית, האמת שלא שמעתי. לא שמעתי, אז מה נעשה פה? נשמיע את לוזי ואת... כן, זה שידור חי. לפחות שידור חי, כאילו... נעשה כאילו כמה שירים. כאילו, אני אגיד מה אני חושב, סבבה, כזה לפני. שמעתי רק אלבום, זה אלבום כפול, אבל נראה לי... זה אלבום כפול? זה אלבום כפול, אבל זה לא מגיע ל-80 דקות. זה... אבל כל שיר הוא שב... זה מה שאני שכל שיר זה כמעט שש וחצי דקות. כן, כן, יש... כאילו, הם לא עמדו... יש 13 שירים, 13 שירים. 13 שירים. אבל, אוקיי. בוא, אני אגיד לך מה אני חושב על ביטלי. אני מאוד אוהב את קיל אמון, אני אוהב את רייטל רייג'ינט, ומאסטר פאבק. מאסטר פאבק פחות. אבל הוא קלאס. כי כאילו זוכרים אתו, אבל יש שם גם שירים... כן, הם קצת... תראה, זה קלאסיקה, עזוב, בואו... נגיד את "Justice for All", yeah. סבבה? אני שמעתי אותו לפני כמה זמן, ממש, לפני איזה כמה חודשים. אני חייב להגיד שנכון, אומרים תמיד שהוא underrated וכל מיני ככה, אני חייב להגיד ש... וגם שמעתי בדיוק את "Deft Magnetic" לפני כמה זמן. Okay. אני רואה ש... אותה, אותו בעיה בשתי האלבומים האלה. השירים... ארוכים מדי, חשבים כן, כן, של זה. שבע דקות שלא קורה שם כלום. כן, כן. הם מנגנים ריף, כמה דקות ראשונות משהו קורה, ואז יש דקה שלישית, רביעית, חמישית, שישית, לא קורה כלום. פאק, תשמעו את מגדאפ, תשמעו את האלבואים הקלאסיים שלי, כל, כל סאונד שם קורה כן, שם. כן, כן, פתאום אם עושים סולו זה משהו. ובמתאליקה, אני, אני מאוד מעריך את הלהקה הזאת, בואו נגיד שהם... <עוד> לא ברמה של אף, אף גיטריסט ואף מלחין במגדף, בסדר? כאילו, יש שם כמה גיטריסטים, כן? ולא, ובטוח רחוקים מהרכב הקלאסי שלהם. בטוח, כאילו, שנות ה-90, אתה יודע, אוטונזיה, ו... נראה לי קאונטו טו אקזיסטנט, ומן הסתם סנט פיסט, נראה לי, אני... יש שמותה <עוד> שאני <roller>. טועה. <עוד> זה הכל עם... <עוד> כן, זה הכל עם כאילו הרכב ממש חזק. אז זהו, <עוד> שמעתי על... את האלבום, דיסק אחד, כן, מהאלבום, אז שמעתי אותו כמה פעמים. אני חייב להגיד שהוא נשמע טוב. כאילו, אה, השירים לא נגררים. אפילו אם הם שונים שש דקות, תמיד באיזשהו חלק קורה שם משהו. ומוזר, אבל אחרי ששמעתי את זה, אני אומר כזה, בואנה, הכוכב, אני עושה גרשיים, כן, אבל אתם לא רואים הכוכב, כאילו, עדיין, הכוכב, כי כל שאר לא משהו, mm -hmm. אה, זה קירק. יש שם כמה סולוים שנשמעים ממש ממש טוב. כאילו, כן. ממש טוב. ואלבום כיף, הוא מזכיר לי. סוג של ארגונים של מוטורט, כאילו, פשוט כיפי. כן, yeah, מהיר. כמו, מהיר וטרשי, אבל לא מהיר של שכזה, אוקיי, אתה אומר שבע דקות, אלא מהיר ואז סולו, והס, כאילו, מהיר והס... yeah. יש, שם, יש שם איזשהו The... משהו. The... אני לא בטוח שאנחנו נעשה ביקורת, כי יש כל כך הרבה ארגונים טובים לשמוע, The... The... ואת, כאילו, לא, לא, לא אני, אני אשמע אותו, כי אני נהנה, נאפל... היה לי כיף לשמוע אותו, כן? אז יש מודע שחר אתה רוצה לשמוע? אני אשמע עכשיו שיר. כן, אנחנו נשמע שיר. ואז אני אגיד לך מה אני חושב. יאללה, סבבה. יאללה, מסליח. השמדתי לעוזי את אטלס uh, הרייס okay. ואחר כך שמענו את uh, Dream No More. Okay. סתם, כבר, רק דיסק ראשון, בחרנו את uh, אטלס אני שמעתי, okay. ופרסמו uh, okay. קודם את הארדווייר, שזה השיר הראשון, כן, okay, זה לא ואז Atlas Arise שמעתי. ואז את האטלס הרייס שמעתי, הארדווייר, שיר מהיר וקליק, uh? אבל האטלס, כששמעתי, כאילו הארדווייר, לא התלהטו, האטלס, כשראיתי את הקליפ, אמרתי, בואנה, זה יושב בריטליקה. מה קורה ישבר... בקליפ? Uh, נראה לי הם עומדים שם איפשהו, מנגנים, זה לא 아, איזה משהו, זה אני לא... אני אהבתי. זה, זה, זה מוזר לגמרי, אבל אני חושב שזה מגניב. זה דווקא זה נשמע מה... טוב. זה, זה מפתיע, אבל אני חושב שיש לא שם חדרגיה. כן, זה לא משעמם, זה כזה... ונכון, אני יודע שאתה לא, אתה לא אוהב שאירים ארוכים. לא, אני בדרך כלל לא אוהב שאירים ארוכים, ואני גם לא אוהב... כזה, אני לא שומע מטאליקה יותר. פעם שעה ברור ששמעתי, כשהתחלתי... עם המטר וזה, אבל, אבל עכשיו דווקא, ולמרות שאני לא שומע את זה, עכשיו שמעתי, דווקא התלהבתי, אמרתי, לא רע, זה לא זה, כן. מגניבים, והסולואים. כן, כן, זה כאילו, מאוד חשוב לא לעשות ריף, בית, פזמון, בית, פזמון, בית פזמון, שמונה דקות אתה עושה את זה. כן, זה, עד, זה, זה מה ש... מה, מה שהם סולו מגניב. ואז איזה קטע אינטרלוט כזה, ואז יש חזרה לריף, ואתה מסתכל שבע דקות, אתה אומר, בוא'נה, אבל זה רץ, זה לא נשאר. כן, זה לא יותר מדי. אנחנו עכשיו שמענו שתי שירים, ו... זה לא היה מעייף. זה לא היה מעייף. זה היה כזה, אי, מה זה? וואלה, קירק? הסולואים, וואו. כאילו... הסולואים זה נשמע, זה נשמע מלודי. כן, כן. זה נשמע טוב. זה לא נשמע אותו דבר. <זה, <מוד> זה לא נשמע כמו... זה לא נשמע כמו סלאב, זה לא נשמע כמו קרי קינג. הריפים כן, זה מזכיר כזה את השירים הישני, אבל הסולו מאוד כזה, מרגיש כזה, הפרש כזה. כן. לא, ויחסית לסולו של קרי קינג, בסדר, זה כל הזמן... זה בטוח. זה כל השירים אותו דבר. כן, כן. אבל... כן, נגיד סלער, אני לא הייתי, לא כזה מעניין אותי לשמוע משהו חדש, אבל פה יש הפתעות, דווקא. כאילו, אני לא חושב שזה יהיה, זה לא יהיה מטורף, אבל זה יהיה פשוט, לא יודע, היה לי כיף לשמוע. נראה לי כל ה... לפי השני שירים, לפחות, האלה, שמעתי, אז נראה לי כל מי שהוא מעריץ של מטרליקה, אז הוא יאהב את האלבום. לא יהיה לו מה ליצור. אני לא חושב שזה... שוב, יחסית מה אתם מחכים? אם אתם מחכים עכשיו למסה אוף פאפטס, לא יהיה, בסדר? אין, אין, אין, כן. הם, הם לא יכולים לעשות את זה. אה, בשביל לעשות את זה הם צריכים, הרעיונות חדשים, הם צריכים לצאת מהקופסא, אה, לא אה, את זה. והם לא צריכים את זה. שהם, מספיק שהם קצת מגוונים לפה. וזה כבר, וזה כבר כן. כזה, אתה, וואו, מגניב, כן, זה כן, לא כן. נשמע <laughs> אותו דבר. <laughs> זהו, יש מצב שאנחנו אולי, אולי, אולי נעשה איזה ביקורת עליו. אה, okay. כי... כי גם אני, אני, אני אמרתי אוקיי, אני את זה, ושמעתי את ה... גם הסאונד שו... ממש טוב. כן, ו... מגנ... כן, כן. הסאונד מגנטיק, נראה לי כן. הסאונד של דף מגנטיק, לא חושב שכזה. דף, או... מה, שהוא... דף זה... מגנטיקה, נשמע לי, זוכר לא שמעתי זה, נשמע, כאילו זה ממש, מנסים לחכות ממא... את עצמם בממש... ובמשך עשר דקות כושר. כן, ו... ועכשיו זה נשמע יותר, חז... יותר זורם. וגם הסאונד <laughs> אולי קצת יותר מודרני. או... כזה. הם פשוט כאילו, חזרו לסוג של תרופה של לורד ולורד, עשו... או בלק ארבום, שהם עשו כזה ריפים כבדים כאלה. כן, כן. אה, אוקיי, אבל יש פה משהו, nice. משהו מעניין, שהם, ש... קודם כל אימנות <אז> הם רוצים לשחרר שם שפרו עכשיו, אני לא, לא סגור, קליפ לי כמעט כל שיר, וקליפ ל... לי... איך הוא משאיר איזה? on kind? כן, Man on kind. כן, משחק מעילי. תראו את הקליפ, אז מי שעשה את הקליפ הזה זה ג'ונאס אקונד. לא משנה, זה מתובף של בטו, עכשיו, פנדס הוא לא... אה, הוא זה של דאגפורנד, כן. הוא... כאילו, אולי צוחקים על בטו. מה קורה בקליפ הזה? זה מוזר שמטאליקה ש... ש... ש... ש... עשו את זה, אה, לא ראיתי לא, את הקליפ הזה. Yeah. זה כאילו, אה... אני מאמין שזה, קודם כל זה dead. dead זה ה... הזמר, שהוא... ה... זה שהוא ירס לו בראש עכשיו. של מהם. ו... אה... יש, יש את התמונה של... של... כן, כן, כן, יש את התמונה שזה, נראה לי איפי. זה, זה... זה כאילו תמונה שעשו לה איזה אפקט או משהו. זה לא זה אפקט, זה המוח שלו. הוא לא עם שעות גנים, הוא בצייד, יאו, אין צורך. זה לא היה באיכות כזאת, זה לא... זה צילום, זה לא משנה. אז קיצור, הם עשו בקליפ כאילו סוג של... זה שחקנים שהולכים לשחק בסרט על... שחזור כזה. לא, הם הולכים... וואי, יוצא אבק מהספר. כן, זה ספר ישן. אז זה הספר על ה-Bet-Metal? זה הספר, לורדס אוף כאוס, זה הספר שהם הולכים לעשות עליו סרט, ואלה השחקנים. זה כאילו הם עשו סוג של נראה לי טיזר כזה בתוך הכלי. זה טיזר לסרט, כן, כן, כן, זה אותם שחקנים, זה השחקנים שזה, זה הסרט, זה הספר. וואי, הנה יש פה תמונות של... כן, כן, זה, יש פה מלא תמונות. זה ההוא, שהוא דקה אותו, נראה לי. זה איך אומר לך? זה dead, זה dead. זה אירוניוס, כן, זה אירוניוס וארג, פאוסט וכן, הנה, מייב ווקליסט dead. <laughs> אה, יש פה מלא ד... דברים. הוא קרא לעצמו dead. כן, הוא היה <laughs> קצת זה... אה, כן. פוש בעייתי, אבל הנה, יש פה מלא דברים. אה, הנה משפט של וארג. אה, <laughs> קראתי חלק מהספר, אה, אז, אז זהו, אז מה בעצם חבר'ה של בלק מטאל? אלה שחיים עדיין, כן. אז כן. הם מאוד מתנגדים לזה. כאילו, הם חושבים שזה... כן, 아, זה, זה ו... אחריות, לא... יודע מה מנסחר, מצחיק? את וארג משחק שחקן יהודי, שזה בכלל לא מצחיק. מצינות. כן, כן. והוא נראה כמוהו? כמו משהו, שם שלו, כהן משהו, נראה לי. הוא, הוא דומה. הוא, כן, מה הבעיה, וארג, אשכנזי <laughs> כזה, <laughs> כולו... לא יודע, הוא נראה קצת נאצי כזה. הוא נאצי, שהוא... הוא היה נאצי, והוא היה <laughs> כל מיני דברים <laughs> היה, אבל... זה מעניין. עכשיו הוא יצא, נראה לי הוא לא בכלא עכשיו. כן, הוא, הוא משהו, את הסוכורות על... ל... תופסים אותו עם נשקים. כן, תופסים אותו ואז כזה לא מספיק, הוא כאילו עד תנאי כזה, אם יתפסו אותו על משהו, אז... חולה נפש. קודם כל אני ממליץ את הספר הזה, מי שאוהב בלק מטאל. לוב אוף כאוס. האמת זה ו... נראה עטיפה <laughs> ממש יפה. זה, זה... תמונה זה... אמיתית. זה שרפה של בית כנסת, כל הספר הזה מדבר עליה, של כנסייה, חס וחלילה, ברור אויבי, זה ברור, חשב לא שרף כבית כנסת, הכל זה ספר שמדבר על הסצנה אז ועל מה שקרה שם, אז הקליפ כזה הוא עושה משהו דומה? כן, כן, הוא קליפ, הם, או, כאילו אני, הוא כאילו הוא פאשינט. אני באמת פשוט... עכשיו אני חייב לראות את זה, כי אני צריך לראות אם זה מעצבן. כאילו לא להבין לא, אם זה, זה, זה באמת מעצבן, לא, אם זה מעצבן אותם, או שאין להם חוש הומור כזה. לא, לא, זה מעצבן, של... לא, זה לא, זה מעצבן, מעצבן על... אותם, שהקליפ, הוא שהם הולכים לעשות סרט. 아, לא, לא, 아, זה 아, קליפ, 아. הם, הם ראיתי, יראו את הדברים בדירה שלו, והיה שם ספרים של D&D, של רבלנופט, שזה כאילו עולם כזה אפל. קיצור, היה חננה, חננה בנליך, דביל כזה, הוא בן אדם יכול להיות. אז לדקור זה. קיצור, אוקיי, אנחנו נעבור עכשיו ל... אנחנו עוברים עכשיו לדקור אותך. איפה אנחנו? רבי מה אנחנו עושים? אנחנו עכשיו... נסיים עם החדשות. נסיים עם החדשות. נסיים עם החדשות. כל זה היה החדשות הזה. זה כמו ערוץ 2, זה מהדורת שישי של שעה. שלום. כמה זה? כמה? אנחנו מדברים שעה? אני היה אלף משהו, אלף, כאלה. אז זה היה כאן החדשות. סבבה. טוב, אז אנחנו עכשיו מתחילים ביקורות. יאללה, עושה איזה שתי עין. יש לנו כמה להקות משוגעות. משוגע. משוגע. דנן, דגדגדן, דנן, דגדגדן. זה יותר כזה, זה יותר בכיוון... וואי, עכשיו נזכר שאני לא... כאילו, אני שכחתי בכלל שיש שם שירה. כי אתה אפילו לא שם לב לזה, כי זה כזה חלק מהקצב. זה... אני חייב להגיד, אוקיי. קודם כל, בוא נתחיל, מה אתה חושב? אני יודע, מה שאני יודע זה שהרבה בישראל, הם אוהבים את הלכת הרבה אנשים אוהבים. ובישראל גם. אז אני יודע שהם אוהבים, ונראה לי הם גם בארץ, ואני בטוח. נראה איתך כמה שנה, שנתיים. זה רגע, ואני, זה מה שהתחמקתי לה, אבל גל שני של... האלה עם הפרוגרסיבים. כן, שהם עשו קצת עניין ג'נט, אבל באמת יש הרבה משעמם בזה, אבל היום כבר עושים כל מיני דברים שמושפעים ממשוגע של פרוגרסיזם, כזה, להכות כזה שמשלבים דף קצת עם זה, כזה כל מיני גרמים. למשל פריפרי, אהבתי קצת יותר. של האתר הזאת, היא שם יותר מגניבה. זה מודר ויש להם טקסטור או משהו. שמעתי, אה, אני אוהב את השיר יש להם קליפ ממש מגניב עם הכלב הזה בים, עם האיש בים, ש... כזה... Awake, נראה לי משהו כזה קורה לי, זה שיר ממש טוב. אז כזה יש דברים מודרניים, אבל משוגע אני אישית כזה, כאילו, אני שומע את זה ואני מבין למה זה טוב, וגם זה מה שחשבתי כששמעתי את האלבום. מהבום הזה? יוון סליפו פריזן. אני זוכר את זה. אתה יודע מאיפה זה הגיע? זה הגיע מ-Sleep of פריזן פרודקטד מונסטרס. זה ציור כזה, אנחנו עושים את זה ב... אנחנו עושים את התמונה... אז מה הקטע של התמונה הזאת? כשאתה חולם, אז יש לך כל מיני הפרצות שייטות אז זהו, אז מה ששמעתי זה מה שחשבתי, הבנתי למה אנשים אוהבים את זה, אוקיי, יש פה משהו מטאל, אבל זה מזכיר קצת אפילו טראנס, זה מזכיר לי טראנס, אתה יודע, זה מה שרציתי להגיד, כן, טראנס פסיכדלי כזה, שאני פעם הייתי, אני אפילו, אני יכול לשמוע, כן, פסייל טראנס כזה, שאפילו הייתי בטח באיזו מסיבה שזה, שאנשים רוקדים, ואני מבין למה זה מגניב, אז פה יש משהו שדומה, שזה כל הזמן... זה לא כל הזמן, כן, נגיד יש לך, אוקיי, זה מתחלף הקצב, או הריף עם ה... נגיד איזה ארבע פעמים בשיר, כנראה. ויש את הקטע עם הסולו שהוא עושה כזה, איזה סטאפינג, הוא עושה איזה סולו כזה, אני מבין למה אנשים מבינים את זה, אבל אני ככה, זה קשה לשמוע, זה גם דחוס כזה, זה נשמע סמי. אני אוהב את אוזי שהוא כזה... איך אומרים פוליטיקה קורקט, נכון? כן, לא, אנשים אוהבים את זה, אני לא רוצה להכריח את זה. עכשיו אני אהיה קצת... אני תמיד, כשאתה מתחיל לשמוע אלבום, אני בראש פתוח. כמו עם מטאליק, אני שם איזה ראש, אני שומע... מתחיל כזה, ותראה את אני הייתי פתוח. אני לא חכה, אוקיי. אני שמעתי בזמנו את אוטזן. אוטזן. כן, מה יש לנו? אנשים זוכר שהתקשרתי אליכם ואמרתי, עוזי, אני לא מבין מה... כאילו, למה השיעור שזה אחד המוזיקות הכניסת בוקרות שיש? אני זוכר שזה כבר כן, כאילו, כל יום בפעם אמרת כזה. אני מבין שזה כנראה ריתמית, כנראה שם איזה ריתמית טוב. זה שיש להם כל אחד שמונה מטרים והבאס שם טועף, הבאס תופס את כל הנפח של זה, כאילו הגיטרה שם עושה איזה ג'י ג'י ג'י, הבאס כאילו, זה כאילו, זה כל בלי הבאס, זה לא זה. זה כזה, אתה שומע... זה, זה כאילו אתה שומע סאונד אחד שהכל כן, ביחד, ביחד, ורק את התופים אתה שומע בנפורמה. אז, אז זה... אם אנחנו, כאילו ככה, אני אנסה לעבוד עם דימויים, אם אוקיי? סלייר, סבבה כשאתה חושבים על מוזיקה מהירה, נגיד טיינינד בלאט, כל האלבום, אז זה כאילו אתם פותחים ברז מייבס, סבבה כזה, על פוז, אתה שומע, זה, כאילו זה <laughs> הזה <laughs> למוזיקה. פה כאילו, אתה פותח ברז כיבוי. <laughs> <ותשומע>, אבל <laughs> מה? זה כל כך, זה כל כך... אחוז הסאונד, שכאילו הנגנים הם, בדרך כלל נגיד מוזיקה קלאסית, אז אתה שומע שלנגנים יש מרווח. כן. או אתה שומע, הנה, הנה, שמעתי בדיוק אחרי זה טול. כן. טול. טול, אתה שומע מרווחים בסאונדים, אתה שומע בס, ואז יש לך מרווחים כאילו, פה הם כאילו יושבים על אותו כיסא, אחד על השני. בדיוק. והם כאילו כולם יושבים, ואני אוהב מוזיקת תחוסה. כאילו חצר, נגיד פרוגרסיב רוק, ונגיד יס, בקטעים החצינים שלהם, זה ממש דחוס. יש הרבה להקות כבדות ומהירות שעושים את זה. Yeah. דרך אגב, טול זה לא אחד מהם, כי טול הם מאוד מסובכים, כאילו איתם וסולר, אבל יש להם כאילו אוויר בנגבי yeah. התאבים. אבל פה הם ממש דחוס. עכשיו, אני הבנתי שהאלבום הזה, גם הם כתבו את זה, שהם כאילו נשארו... הם, הם לא רוצים להכניס שום דבר חדש כביכול. אה, נמוך. אין מור... שם, כאילו, אני כמו שקראתי ביקורת. כן, כאילו, יש להם את הסיגנות שלהם. כאילו, איזה, הם מנגנים, הם כקונסרבטיבי, כאילו, הם מנגנים את אותו כאילו, דבר. עכשיו, הבעיה, אחרי שמיעה... כאן, שמעת את זה יותר. חמישית. וואו, כן, שומת, זה... או יותר. שמעתי, זה... אני שואל אותי פעמיים. לא, אני שומע בדרך כלל הרבה פעמים את האלבום. אה, אושר חמישי. קיצור, שמעתי את זה כמה פעמים, בום, כאילו, לבד, אבל בדרך כלל אני הצלחתי לשמוע ארבע ובאוטובוס אני שומע, מה זה כזה תחרף הפסקה, באוטובוס אני שומע כאילו את כל האלבום, אבל באיזה שיר רביעי חמישי אני כאילו לא שומע, כאילו זה כבר, זה כבר, כן, אתה לא, זה כאילו, אתה כבר זוכר מה ההבדל, עכשיו, הבעיה, שלא משנה, אני גם עשיתי את זה לאוזי, לא משנה באיזה שיר באמצע שימו, זה אותו דבר, קשה להגן, קשה להגן מהטיעון הזה, אין שם איזה גיוון. זה אותו דבר. כן, כזה, אבל מצד שני אתה גם, יעני, אוקיי, יש לך מטאליקה קריאטור כאלה, מה שדיברנו, אבל משוגע הם בטוח, זה ברור לגמרי שהם יעשו בדיוק את סגנון שהם כזה, לא יודע. אין, בשלה, יש איזה קטע כזה. שם, יש אחד השיעים, אנחנו גם לא מדברים על שיעים כי... הכל נשמע אותו דבר, זה כמו שיר אחד. אני יכול דווקא, אני אגיד ש... יש איזה שיר אחד, לא השיר הראשון, לא הרי... יש שם איזה שיר שיש שם כזה כמו קטע אמביאנט כזה, אתה יודע, קטע שקט כזה. יש מצב. יש שם איזה שיר... אני דווקא, את השיר... זה בורנין דיסוננס, אהבתי. מה זה שזה, הראשון? השיר השני, הראשון השיר עם הקליפ, לא אהבתי אותו. הקליפ מעניין, אבל זה... מה התלת מובדי הזה? כן, זה הזוי, הקליפ הזה. זה ממש מגניב. אבל גם בקטע כזה, שאתה רואה את זה, ואם, נגיד, אם היית צריך לראות עוד קליפ כזה, אחר כך, אתה היית... היו שולחים, כאילו, אתה מאבד את השפיות. כן. זה מה ש... אה, התקראת לא. Um הליליקות, כן, קראתי? אני רגשתי מה אני... זה בדרך כלל משהו, זה לא אידיוטי. כאילו זה אישי כזה. אה, כן? כאילו, אבל זה שיר מכני כזה, לא יודע משהו מוזר. זהו, אז אני אהבתי את בורנינג דיסוננס, וגם ה-rage won't die. זה שיר מגניב, כאילו שירים כזה שאני שומע מה הגיטרה עושה, שאני מבין כזה, אוקיי, זה ריף מגניב. שזה נשמע כן, כמו גרוב מטר קצת, אבל, אבל הם לא הולכים לא <ścinut> עם זה, הם נשארים לא, בסימן שלנו. <ścinut> הם נשארים באצטמטורי, הם מזכירים, <ścinut> אתה יודע, כשעמדת עם הטראנט, זה ממש תופעה מעניינת. אתה, אתה <ścinut> מכיר uh, להקות של קראוטרוק, אתה יודע על מה אני כן, ומרדול וכל כן בעיקר, יש להם טיפוף, כן, כן, כאילו פחית. יש להם, כל העניין שם זה אשכרה טיפוף 4 ל-4, קוראים לזה מטוריק סאונד. ועל זה זה מבוסס, כאילו זה סאונד קצבי כזה, זה מוזיק קצבית, כמעט היפנוטית, אבל euh, לא כל לא, לא, לא כך תפסתי את האלבום הזה. אני חושב כן. שזה אלבום טוב, תקשיב, בלתי מיוזיק הוא איזה מקום 17. כן. טוב, כן. כן, זהו, יש כזה, זהו, זה, זה ממש, אי אפשר להכחיש שזה, תופעה ממש מעניינת, יעני. יש להקה שנגיד Dream Theater, שאנחנו, לא יודע, אנחנו לא אוהבים כל כך. אני אוהב אבל, את ה-Images and World, ואני חושב שזה היה ממש טוב, ואני אוהב את... את... כן, את... ואני אומר, נגיד, אוקיי, זה לא להקה שאנחנו הכי אוהבים אולי, אבל אנחנו מבינים למה, כן. ופה למה אנשים ממש אוהבים אותם, כי זה פרוגרסיבי. ו... לא ופה עושה. כזה, יש לך תופעה שאני מכבד את זה, שאנשים אוהבים את זה, הם בטוח יודעים למה הם אוהבים את זה, אבל... זה כזה תופעה, זה משהו חייזרי לגמרי. חשבו שאומרים שזה חר של להקה, שמנגן עשרים וחפה שנה אותו דבר. <laughs> לא, לא נכון. לא, לא. שם, כאילו מנגן מסובך, אבל יש אני מבין ולשלם, למה הם... הם, uh, הם טול, נחשבים... עם, שש, עם שש מיתרים אני, עושים יותר מאשר... אני, מאשר. אני, אני מבין למה הם נחשבים כזה, כן, שהשפיעו כן, על להקות. יש להם סאונדס. בגלל זה אני אוהב מי שהם ישפיעו עליהם, אבל אותם בעצמם, לא יודע, אני לא... קשה לי... הם גם סודי ישראל, טוב, סבבה, אז... אה, אה, אה, בכלליות, תראו. הסיכום, תנסו, הסיכום. תנסו, יש, יש בלה כזאת משהו, יש להם סאונד מאוד עמוס. זה משהו מיוחד. אבל כאילו מינימליסטי, שוח, נכון? שוב, כן, כן, זה כאלה, הם לא... יש להם את הקטע עם הסולו שהם עושים. אבל חוץ מזה, זה הכל אותו סאונד כזה. אותו סאונד. אתה יודע, אם אנחנו מדברים כאילו על להקות, זה לא משהו של האורד מביג בן ציורי או משהו כזה, תלמד טענות הלאה. אוקיי, אנחנו נעשה... סיקור אלבום, גם אלבום מגניב ממש שונה, בדיוק ההפך ממשוגע אולי. מעניין. אלבום מעניין, אבל כן. של הלהקה גלאצר אמוני. גלאצר אמוני, הקנדים. שמי שלא מכיר אותם זה להקה ככה זו שהיא משלבת כמה סגנות. זה בקיצור, כמו ג'ט טורטור, יש חלילים, יש סימנות שנות שבעים, זה משהו ממש... תדברו לעצמכם. זה הדבר הכי קלאסי. זהו, תדברו לעצמכם, Ancient, mm, yes. שזה הדיסק השני שאני מצאתי yeah. את זה, כן. ככה, מצאת ואני אפשר ו... ו... שמעתי את זה, אמרתי שזה אלבום קלאסי, זה אחד נשמע... הדברים הכי קלאסיים שיכולים לצדק. זה נשמע יכוליתם. כאילו שילוב של בלג סבא וחליל של ג'טו של, כן, אה, אה, של, של, אה, של אי.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ.אנ. כזה, פתאום יש לך איזה וזמרת. ארבע... כן, זמרת, ופתאום יש לך בשיר איזה ארבע, ח... חמש דקות של כזה אינסטרומנטל. כן. זה לפחות אה, כמה שירים כאלה, וכן, הזמרת הזאת גם, יש לה קול כזה כאילו סגלון. יש לה קול אה... טיפ, טיפ, טיפ טיפה מחוספס, נכון? זה לא קול כן. גבוה של... כן, בכלל. יש לה קול שהוא... בסגנון של מכשפה כזה, כן, זה כן. כזה לא כמו קינג דיימונד, כן, ששרה כן, ששר כן. נמוך דווקא, כן. איך קצת, אבל כזה יש לה כמו של רוח ככה, כן. משהו פאגאני, כזה, מאוד מתים, משהו, מתים. כזה גותי כמעט עתיד כן. כזה, שאתה שומע לא כאילו, אבל לא גותי של גותי כן. רוק, אלא יותר יש עבירה, עד עבר כזה... כן, כן, אני מסכים, זה... אז אנחנו דוברים עכשיו, עכשיו דיברנו על האלבום... הקודם, הקודם קודם. ב-2001, זה האלבום השני של הלהקה. עכשיו אנחנו מדברים על האלבום הרביעי, Lord of Miserlול, של 2016. קודם כל, ככה אני אתחיל, Lord of Miserlול, בכלל השם הזה, אמרתי, אוקיי, מה זה הדבר הזה? זה סוג של בן אדם שהיה אחראי על... אה, אמרת שהוא עושה פסטיבל full, כזה. כן. הפסטיבל הטיפשים. עכשיו, הדבר הזה היה אה, אה, לפני כריסמס, לפני עולדת ישו. והם כאילו, <אף> היו, מה שאני מבין, שוב, הוא היה סוג של אחראי שם, והוא <אף> היה בפיס או פול הזה, מה שאני מבין, מה שקראתי בוויקיפדיה, שהם כאילו היו מתחלפים עם היו מתחלפים עם העניים, והיה <אף> שם מלא מלשתייה. בקיצור כן, זה כן. היה סטורנליה, סטורנליה זה כאילו היה ה... כביכול החג הפגאני שקריס... כמו שקריז... פורים, לא, רק עם אורגיות, כן. <laughs> כן, <laughs> אבל בפורים <laughs> יש <laughs> את הקטע שכזה <laughs> הם אומרים, שהדתיים מותר להם, הם שותים אלכוהול וזה צריך לעשות הפוך, מותר <אח> להתפרע, זה קצת <אח> דומה. אז כן, כן. אז, אז כאילו... אבל שוב, זה גם סטוסטורנליה. סטורנליה זה כאילו דברים פגאניים וזה קשור לקריסם, <קיטור> <קיטור> <קיטור> <קיטור> <קיטור> הכל מתערבך, חגיגה כזאת, חגיגה, כן, שטנית כזאת, ממש אז, אז זה השם של האלבום. עכשיו, אה, בוא נתחיל כאילו ככה... כן, yeah. אבל יש, ש... אני יכול להגיד שיש, ישר רואים שיש הבדל יש באלבום, יש הבדל ממש, אני... ישר, גם מהתמונה שאמרנו כזה, פתאום במקום איזה ציור אה, אפל או יש סתם תמונה של הלהקה. שיש איזה, כאילו שזה מטור, כזה מיושן. כן, yeah, הם אבל... רצו אבל... משהו... כן, תגיד. יש לי שאלה עליך, כשהתחלת לשמוע את זה, לא היה לך של אכזבה? כאילו חיכית שזה יהיה ריף עם דומים כאלה, עם צו? כן, קצת, ממש, זהו, כזה בהתחלה רק, אני חושב... אנחנו רגילים לאלבום הקודם פשוט, והשתינו ממש אוהבים אותו, אינטרנטי באתי ויזיק ארבע וחצי, זה מאוד מאוד גבוה. אני גם נראה... כי אני חושב שזה אחד האלבומים האהובים בדרך כלל. כן, כן, עכשיו אני לא, פשוט חרשתי את זה, אבל זה ממש אחד קלאסון. התאכזבתי, אני חושב, בהתחלה, אבל מהר מאוד שכחתי מזה, כי בהתחלה זה, זה... זה שומע, אוקיי, זה רוק קלאסי, זה... זה כזה... כמעט או... לא פסיכודלי. זה... שם... זה... זה כמעט לא דום בכלל, כן. ואין את כל הסאונד המפחיד הזה, זה... זה... זה... זה... זה כמעט לא אפל בכלל. דרך אגב, אתה יודע שבליטיב מוזיק הסגנון הראשי זה heavy psych. זה הסגנון זה... ה... כן. ה... זה כזה, הפכו להקה שהיא... זהו, זה ממש נהיה... אלבום טהור כזה של שנות ה-70, מה שאמרת, האבי פסייקי, זה לא ממש דו-מטה, זה לא ממש סטורנר, זאת אומרת, ועדיין, ואז שלחתי מזה מהר מאוד, כי זה, מה, זה אלבום עדיין, ממש סנבבה. אתה יודע איך זה להקה זה הסביר לי? את ג'פרסון היה רפלן. אתה מכיר את זה בוייט רדת, עם האישה, הזמרת? לא. אני אשאיר לך את זה אחר כך. זה ממש, זה ממש, זה כאילו מזכיר, והם גם, בשנות ה-70, כן, כן, אני, אני אשביר לך את התא, אתה כאילו, מאה אתה מכיר את הרעקה הזאת? <מצא> זה כאילו, בטוח, בטוח. אבל... אבל, uh, זה, אבל זה אלבום טוב. זה אז, אז, אז <מצא> יש לי כאילו, התחלתי, אוקיי, התחלתי ככה, מתחילים uh, דברים שקראתי. קודם כל, השיר הראשון, <שיר> השם שלו, מה השם שלו? הוא זה. <laughs> לא, זה השם שלו, The כאילו... Devil's We כן. עכשיו, מה... זה מה... <שיר> <שיר> <שיר> <שיר> אני מבין למה הוא שיר טוב, אבל דף, זה לא... לא, חכה, אתה לא יודע מה השיר, אבל... אוקיי. Okay. השיר על תאמ לין, שזה היה, אני אסביר לך מה זה. תאמ לין? זה משהו בסקוטלנד, הגדה סקוטית. <אח> <אח> בחורה הייתה מגיעה ליער, והיה שם סוג של, כאילו, בן אדם, או אלף, אני לא סוג כזה, שקוראים לו תאמ לין, והוא היה לוקח כאילו את הווירג'יניטי שלהם, קיצור, הייתה חוזרת, והיא גילתה שעבר הים. Oh. ואז היא חזרה, והיא גיל... התחילה לדבר איתו, וניסתה לקטוף פרח, וכאילו זה כל הציפור הזה שפותקת פרח, והיא גילתה שיש מכשפה ראשה, הש... הש... רשאית, הש... yeah. שהיא בעצם מחזיקה את הבן אדם הזה, אותו, את הפבלין הזה. ובסוף הם עשו איזה מהלך, והם הצליחו בעצם אה, לברוח ממנה, אבל היא חשבה שהוא מת. אז השיר הזה מהבת של המכשפה הזאת. בגלל זה כאילו הוא וידו. לא היה דיוק טוב בעצם, אבל וידו זה כאילו כאילו עזב אותה, וזהו מת ובגלל זה הוא וידו. זה כזה סיפור פאגני, מה זה? כן, כן, אז הסיפור זה כאילו לא פסיכודלי כזה, הרי פסייק, כאילו קצת טיפה דום, פה ושם שהם קלדים יותר, אבל המוזיקה עדיין, דרך אגב מה שהפריע לי, דיברתי איתך אז, שיש הרבה פחות חליל. כן, זהו. את הסולם שג'ט אותה עליו, זה לא קרקע ממש. כן, יש ממש מעט, וזה... זה היה לי חבל, כי זה ממש ככה היה הדבר ב... כן, זה מוזר. כי זה מה שאיחד אותנו. כן, זה מה שאיחד. עכשיו... שמעת את זה ואמרת, מה זה, אני שומע ג'ט סורטון בתוך דום מטאלי, וואו. וזה העיף אותך, ומשע... מה זה אהבתי את זה? ובאמת היה חסר, זה היה חסר. אז זהו, אבל בשיר הזה יש טיפה ככה סולו קצר כזה, אני כתבתי לעצמי, שמעתי את זה לפני כמה זמן, וסולו קצר. עכשיו השיר השני, לוריאל. זה ממש אז זהו, שיש שם סולו שישמע כמעט פינק פלוידי, נכון? יש שם כאילו סולו שנשמע כמו קאר פלטינאמפ. יש מצב, הסולו הם טובים. יש שם סולו איזה באמצע, ועכשיו הלוריאל הזה, לורלי, זה מדבר על... בגרמניה, זה גם כן, כל מיני דברים כאלה קטנים, זה לפחות מה שמצאתי באור הזה, יש איזה סוג של אזור מסוים שיש שם סלע. עכשיו, בגלל איזשהו אפקט, אה, בימי בינם היה כאילו רעש, רעש מסוים על הסלע הזה, כאילו רעש כמו הסירנה. <אח> לא סירנה אזעקה, אלא סירנה, אתה יודע, מרמד, כאילו... <אח> לא, כאילו מרמד, אתה יודע, נו... אה, אה, לא, בתאונת ים. בטולת ים. אז יש סיפור הלו-אל הזאת, אה, שגם השיר הזה, שהיא הייתה קוראת למלכים, והייתה כאילו מטביעה אותה. אה, אוקיי, בצורה זה. ש... נצור זה. נצור. אז, אז, ממש, אז ממש בשיר הזה היא מדברת על זה שהיא מטביעה אותה. וואי, מגינים. זה, זה רכת, דווקא אני... משפר את ה... זה די חשוב לקרוא אותה, כאילו, הארגום אה, הקודם-קודם היה ליליקה כזאת פגאנית וזה. כן, אהבתי את זה. על האחים, הזה, שאני, שאני זה, זוכר? שירים סטאצ' שם כן, כן. אז זה... פה זה יותר כזה סיפורים פגאנים. אני ביקר, חייב אני להגיד ביקר. שגם, יש פה כל מיני דברים, גם הוא די מגוון, זה לא, זה לא נשמע לי כמו האלבום הקודם, אבל אני חושב שהם גדלו בתור להקה. הם כאילו, האלבום הזה הרבה יותר בוגר. זה מה שהם רצו לעשות, כאילו, כן, הם רצו, כי האלבום הקודם, על האלבום הזה שמענו, עכשיו אנחנו מפורסמים כן, מוכרים, עכשיו נעשה מה שבא לנו, את, נעשה לא, שאלבום, גם, כזה משהו טהור חג. כן, האלבום הזה ששמענו, הוא היה כאילו... ניסיון של בלאק סאב, הוא לא היה, עכשיו, אתה זוכר שאז לא היה פודקאסט, אבל אז דיברנו זה ואמרתי לך, תקשיב, הם נשמעים אמצ'ר, היא נשמעת כאילו, ברחוק, ברחוק כאילו היא נשמעת פה היא נשמעת, כאילו שאם היו אומרים לי שזה שיר משנות ה-70 או ה-60, הייתי מאמין, עכשיו זאת מחמאה, כי הם נשמעו אטנטים, כאילו, מבחינת הסאונד, אבל הליליק עדיין אפלה, פגנית כזאת, כן. ואני חושב שהלהקה באמת הצליחה בכלליות, כן, אני חושב שהאלבום הזה יותר מעניין מבחינת נגינתי, מבחינת גיוון. מה, מהאלבום מה מה מה מה הקודם? לא, אני לא אומר ש... כי שם היו שירים חזקים, אבל מבחינת גיוון כן? וכלים וכאילו שיש דקת... לנו... לא, לא, אני דווקא... לא יודע, לא, אבל גיוון אתה חייב להסכים איתי שכאילו... שיש פה הרבה דברים. אה, יש יותר גיבורים. במיוחד סארד. אוקיי. יש שזה, פה שיר, יש או... איזה שיר פופ. יש שיר אחד שאמרנו הוא נשמע לא קשור ה-weird of sinister, משהו, כן, זה השם הזה. כן, הזו. כן. שיר כזה שהוא נשמע כמו פופ שנות ה-60 או משהו כזה. אה, בלא. כן, כן. איזה שיר זה? אה, איזה, איזה מספר? הרביעי לפני האחרון. אה, ואני יכול להגיד את השירים שהכי אהבתי, נראה לי, זה חושב השני, הלא רלה על זה. השיר השוק גם טוב. אני חייב להגיד. כן, okay, כן, okay, לא, הוא שיר טוב, זה נשמע נורא מוכר כזה, נשמע... כן, okay, uh, כאילו ששמענו איך זה הולך כזה... אהבתי את ההאף מון סטריט, זה השיר מגניב, שיש לו גם איזה קטע כזה של uh, פרו כזה אינסטרומנטלי. כן, okay, יש להם זה... קצת נגיעות כאלה. רגע, yeah, נשמע... אה, okay. yeah, okay. uh, זה... זה אבל גם נשמע... זה מוכר נורא. כן, עוזי זה... בדיוק זה... עכשיו ישים את השיר הזה ברקע. כן, כבר, וגם yeah. old... ושני השירים האחרונים הכי אהבתי. יש שם, שם זה... איזה בלדה גם כן, נכון? יש שם איזה yeah. בלדה. זה, זה, השיר אולדפיירס, ממש אהבתי. זה שיר ממש מגניב כזה. Mm -hmm. וזה גם מלשכוח שהם עשו את כל ה... אוקיי, הם שינו את הסגנון, אבל באמת עדיין להקה טובה. אני חושב שהם התקדמו, אתה יודע, כן, כאילו. כן, הם... כן. את כאילו... האמת זה מוזר, הם כאילו התקדמו לאחור. כאילו כן, טוב, גם לא לילה. אולי זה טוב שהם לא עשו אותו דבר. זה, זה בטוח שזה טוב, כי יש לך כן. את האלבום הזה, אני לא בטוח שהם היו מצליחים לעשות שירים כאלה קליטים כמו זה, כן, אבל כן. הם עשו כן. משהו אחר. זה, זה, זה בטוח אלבום, מי שאוהב אורקסי, כן. מי שאוהב אבי מי שאוהב סטורנר, מי שאוהב וזה, דום, כן. אז זה משהו כזה באמצע, ש... אוקיי, okay, זה לא מת על ממש כבד, אבל זה ממש מגריד. זה כאילו, תשמעו את זה אבל לא פעם אחת, תשמעו את זה כמה פעמים, כי אתה אתה יכול לשמוע את זה גם הרבה פעמים. כי אתה כל מוצא משהו קטן, כי הם באמת השקיעו, רואים שהם עשו משהו שהם אוהבים, זה לא... כן, כן. טוב, מגניב, עכשיו יש לנו איזה פינה שעדיין לא עשינו, בפודקאסט. כן, כן. זה פינה של... זה מגרון של ספר. כן, ספר שהוא ככה קשור ל... the music and the metal. חלק מאוד מאוד חשוב בארבום. אתה מדבר על החקר שאתה... לא, אני חושב שחלק מאוד חשוב במוזיקה, כאילו במדיה הזאת, זה האמנות, זה האמנות, זה העטיפה. כן, כן, כי אתה, פעם היו לי חדשים נכנסים לחנות, לקנות תקליט או לקנות דיסק, והדבר הראשון שהיה, כאילו... גם עכשיו, גם עכשיו, כשלהקה גדולה מוציאה אלבום, מה הם עושים קודם? עטיפה וסינגל אחר כך. גם ביוטיוב זה עדיין, שמים את התמונה ואז אתה רואה את זה, אז מה שאתה רואה שמושך את העין, אתה כזה אוקיי. כן, תמשיך. לחסות מעבר. אז אני תמיד מאוד אהבתי את העטיפות של האלבומים, ו... אז ראיתי mm -hmm. שפתאום מישהו פרסם ב... ראיתי איזושהי פרסומת של ספר. אוקיי. על קוראים Injustice for Art, Story about Heavy Metal, Album Covers. לסופר קוראים לו לא רמון סקורו מרטוס. הוא, <coughs> הוא גר בארצות הברית, אבל הוא נולד בקובה. סיפור די מגניב. היה... היה שם בעיה להסיק מוזיקה. היה סור, מוזיקה וכל מיני איסורים, אז הוא היה שומע מטאל על קלטות שהקליטו בהם. כמה וכמה פעמים, והוא לא היה קוראה קוור ארט. אז תחשוב הוא לא רואה את היה כאילו נשמע. שתי כן. לחסות נשמע. כאילו הוא הפתיע לראות את האלבומים האלה, והוא כאילו, פעם ראשונה כקטע אומר, מה זה האלבום הזה, מה הדבר הזה? ולאט לאט הוא התחיל לכתוב באתרים, כל מיני אתרים של ביקורות על אלבומים, וזה היה גם, לפי דעתי, שם של ארטיקל שלו, בעצם, של עמוד כזה, בתוך זה, ה-NJusten for Out, ואז הוא קורא לזה, גם יש את זה עדיין, ויש גם אתר פייסבוק, שכל פעם הוא שם דברים חדשים. עכשיו, דבר על הספר עצמו. הספר עצמו הוא ל-40 דולר. תבוא אחרון. שזה לא, פשוט, והוא היה אתם מהודרה ראשונה, שהיו אלף ספרים, וקהילה עזר לו לעשות את זה. תוך כמה ימים הכל נמכר. וואי. עכשיו זאת... כאילו הוא עשה מימון כזה... מימון המונים. הוא כתב שהוא בעצם חלק מהראיינות שהוא עשה את זה וזה. זה רוויזיה שנייה. אני לא יודע כמה ספרים יש שם. כשאני הזמנתי היה בערך 150, מ-1000. הרוויזיה הזאת באה עם חתימה שלו, yeah. הוא חותב על הספר. Uh, הספר גדול, בערך 1.5 uh, של A4, משהו כזה. לא, בערך A, דף של A4 כזה, פלוס-מינוס. Okay. Uh, עכשיו, דפים ממש איכותיים. תבקשו, אם אתם תשלחו את זה לארץ, זה יעלה לך נראה ל-30 דולר, משהו כזה, שזה יקר. Yeah. ותבקשו ממנו שהוא יעטוף את זה טוב, כי לי הוא שלח את זה, והתקמתו והתקמת, הפינות. קודם כל, מה קורה בספר? יש תמונות של אלבומים, מציניק, דף, כן, ציניק בדיוק פתח את זה, ווי ווד, הרבה מאוד להקות. אנחנו באתר שלנו נפרסם תמונה עם כל מיני עטיפות של הספר, יש להם תמונה פנימית, ולינק לסופר. הוא כותב שתיים-שלוש עמודים על כל... מריח טוב. כן, כן, תודה. זה אני, סבבה. זה קרקעה, קרקע ספר חדש. והוא מדבר עם האומן, אומן שצייר את זה, מדבר כל מיני פרטים על התמונה, כל מיני דברים שלא נראו קודם. נגיד, ובואי ובואי, אתה רואה פה סקייצ'ים של חלק מהאלבומים, אתה רואה תמונות גדולות, באיזה שנה, איך ציירו את זה. רעיונות גם עם הנגנים, שאיך הם בחרו את זה. כמה יש פה עמודים? יש פה איזה 400 ומשהו עמודים? נראה לי 450? הנה, יש פה גם כן של... אה, למעלה הם שם, חלק מהם מעלים. כן, 200 וקצת. 200 וקצת? הנה, תראה איזה תמונה של... היה פה את הספוקשן, איזה עתיק. כן, תראה איזה מגניב. תפתח את זה וזה ממש. דפים מאוד מאוד מאוד איכותיים. אני חושב, תקשיבו, אני חושב שחלק מה... מהאהבה שלנו, וסיפולטורו, אתה רואה? האהבה שלנו למטר, נכון או זה? אתה כאילו מסכים איתי שזה חלק מהעטיפות. כן, ונגיד דף, אתה רואה פה סקייצ'י, ואיך מסלו את זה. כן, זה כזה ה... זה האומנות. וגם אני באתר... אתה חושב על דף, אתה חושב על הלוגו והציבורים. כן, אתה חושב על הלוגו. דרך אגב, תסתכל, יש פה קטע, נראה לי איך הלוגו של דף השתנה. אני לא זוכר, נראה לי יש פה כמה, אולי כמה? לא, אני זוכר היה פה איזו תמונה של איך הלוגו של דף השתנה. נראה לי יש פה אולי עוד אלבום של דף. סלאר ריינבלאד. כן, ריינבלאד גם כן עשוי. זה אני זוכר שזה דרך אגב, אם נגיד כתוב סלאר ריינבלאד, אז עדיין בפנים, בתוך הכתבה של 2-3 עמודים, יהיה עוד תמונות של אלבומים, אז זאת אומרת שאתם מקבלים 3-4 אלבומים מיומן. Mm -hmm. ואיסקורים ודברים. Uh, הוא כותב לא רע. בוא נגיד, זה לא איזה סופר מקצועי. דרך אגב, המילות מפתח, מבוא, uh, כותב פה uh, הבסיס של... Uh, <אח> <אח> <אח> דויד מורבינגסט, זה בעצם הווקליסט והבסיס של מורבינגסט. הוא חושב כזה את ההתחלה של השם. כן, כן, הוא כאילו, איך הוא אומר, דברי... זה שווייץ, סליחה, לא יודע. יש לי איזה שם. קיצור, לסרבאף, איך הם עשו את זה, וגם שיחה עם הנה זה המקום, מומלץ. כן, המקום שלה, עם הבית הזה, בתמונה. אני חושב, אנחנו שוב, נשים לינק, נשים גם כן תמונה של האלבום. כן, כן. וכן, זה, לא, זה לא זול, אבל נגיד 70 דולר, או 60, דולר, אני לא זוכר כמה, 60 ומשהו דולר, אז זה בסביבות 200 שקל, אבל זה ספר שהוא ממוספר, כן. ספר ש... נראה לי זה יכול להיות מתנה ממש כן, למישהו, למישהו כזה, ארטקור, מטאליסט. גם למי שלא זה... מטאליסט, הוא מתעסק עם האומנות, זה כן, יהיה לו לא מעניין לצייר את זה. הנה, קדול אופילף יש פה תמונות של כל הארגון, כן. כן. אה... טוב, הגענו <laughs> לסוף הפרק. כן, כן. ורצינו ככה לדבר על מה אנחנו רוצים לעשות בעתיד. כן, עשינו, כל ביני, כל אגב... עשינו אתר חדש. כן, עשינו אתר. זה נראה ו... ממש מגניב, כן, כן. יש לנו כן. את כל הפרקים הרבה יותר, הרבה יותר נוח. אתה פשוט נכנס לשם, אתה לוחץ, שומע זה, כן. انטיור, אתה ו... ו... את זה. אתה יכול להוריד לא... את זה, יש שם גם כתבות, אתה יכול להשאיר תגובות, וזה לא אייקס, שדרך אגב עדיין לא עובד. וכל ה... <laughs> האזור של ה... פודקאסים נפל, אין שם. כן, אי אפשר, הפודקאסט שלנו לא עובד שם, אז הדבר... כל הפודקאסים לא עובדים שם, יש שם איזה, הם אמרו לא עובד. יש לנו שם באתר, מה יש לנו באתר? כאילו, מה שמנו? עוזי שיקור, מה יהיה? לא, מה, יש את כל הפרקים, יש כתבות כאלה עם המלצות. יש המלצות על... נגיד המלצות על מי שרוצה להיכנס למטאל, דף מטאל עכשיו עשית כתבה. זה בעצם מה שאתה מדבר עכשיו, זה אנחנו רוצים לעשות. רשימות כאלה. כן, אנחנו רוצים לעשות רשימות. מי שרוצה להיכנס... אני חייב להגיד שבאחר לא רציתי לעשות על דף מטל ועל בלק מטל, כי כאילו, כאילו זה אתה רושם, אתה יודע, בגינר, דף מטל או משהו כזה, ואתה מוצא סוד לזה. אנחנו רוצים לעשות את זה קצת יותר רחב, כי יש לנו עכשיו אחד של היפ-הופ, והמבנה... שאנחנו רוצים לעשות זה כמה מילים על הסגנון, איזשהו אה... סרטים דוקומנטריים מומלצים מיוטיוב, כי יש הרבה מאוד דברים מעניינים שאתה יכול לראות בשעה, כאילו, ואז אחרי שאתה רואה את השעה שעה הזאת אתה מבין, כאילו, כן, מה הסגנון מה, הזה, זה, מה... זה, כי יש לך גם השעה, שפי, אתה, כן. אתה אומר, וואי, וואטה, ראיתי, ואני... ראיתי את הבן אדם הזה, אני כן. רוצה לשמוע עושה. כן. ואחר כך אלבומים, זה, כאילו, זה, זה יהיה כזה בשתי שלבים, אלבומים קלים, קלים לעיכול, כאילו mm -hmm. קלים שאתה יכול לשמוע אותם ולהגיד, זה hmm, דווקא נשמע לא רע. כן. ואז אחרי זה נעשה אלבומים קצת יותר מתקדמים. עכשיו גם פה וגם פה יהיה אה, אלבומים כביכול קלאסיים, ואלבומים שמאוד אנשים אוהבים. Yeah, ו... שילוב, שילוב כזה. שיותר כן. אה, קל להיכנס. כן, וגם כמה mm -hmm. מילים אנחנו נכתוב על כל אלבום, שלפחות תדע למה הוא נחשב, אה, כאילו, למה בחרנו אותו. עכשיו mm -hmm. שוב, לא... אנחנו, המטרה לא היא לעשות כל ארבואים קלאסיים, זה לא איזה טופ בלק כן, מטר ארבואים. משמע לא ארוכה. לא כן, אנחנו עושים, לא יודע, חמש ארבואים קלים וחמש ארבואים קלאסיים, mm -hmm. כאילו חמש ארבואים מתקדמים כאלה, וגם המטרה ב, להביא כביכול בזמן הקרוב כל מיני אנשים שידברו על כל מיני סגנונות. כן, מי שאוהב סגנון מסוים, כן. שגם יכול להיות שאנחנו פחות מבינים בו. כמו דום נגיד, כן, מטה. דום וכל דבר, אלוך, לא משנה, פוסט כן, וכן. כן. ו... ולראיין אנשים, גם mm -hmm. סתם אנשים שאוהבים ממש את המוזיקה, או חברים בלהקות. כן, זה גם, גם, דרך אגב, אם מישהו רוצה, מה... אם יש לו כאילו להקה והוא רוצה לתת לנו לשמוע את האלבום, כן, כן. אנחנו נשמח, כי זה להקות, אתה יודע, ישראליות. כן, כן. אוקיי, טוב, תודה ששמעתם את הפודקאסט. תודה שהקשבתם מהפודקאסט שלנו. כן, ואני מקווה שגם נהניתם... כן, מקווה שאהבתם את המוזיקה ותגידו לנו מה אתם חושבים, תנו לנו הצעות. כן, ותיכנסו בפייסבוק או באתר. בפייסבוק או באף שלנו. טוב, סבבה. טוב, ביי ביי. נקרא את זה כמה. ביי.